А може ховав, щоб не виказувати себе дочасно нетерплячим жестом, змахом якого не хотів, вилінням, до якого не був зготовлений. Настасі навіть жаль стало цього чоловіка. Чимось нагадав їй вікарія Скарбського. Так само самотній тут, у своїх недоступних для усіх інших знаннях, так само високий, задумливий, суворий. А тим часом лунали пісні нудні і тужливі, як неволя. І про чисте кохання, якого ніколи не було в султанських палацах, тільки дикий шал самців і наруга. Настася не прислухалася до них, була байдужа й до того, що випхають згодом на середину Євнухи також її, і кружлятиме вона довкола величезного барабана, в який гатитиме, спливаючи потом, у той старий бовдур у білих вовняних панчохах. Та тут вилетіла на підвищення одаліска Гульфем, перша своєю красою гаремі, суперниця самої Махідевран. Та сама Гульфем, кожен порух якої супроводжувано гарячими, заздрісними пошептами. Висока, яскрава, вся вогонь і врода, вся краса лицем, бровами, очима, жадібним ротом, перлистими зубами, хтивим носом волоссям, мов запаху ще ніч, тілом ще жадібнішим за її червоні уста. Вона ще й не співала, не кружляла в танку, тільки занесла над головою, видовживши до безмежності гнучки білі руки, маленький бубон. Ще й не доторкнулася до нього своїми довгими, пещеними пальчиками, не пролунало ще жодного звука, а непорушний досі султан смикнув головою, смикнувся весь, пересунувся на троні, підклав під себе вже не одну руку, а обидві, і лише тепер у Настасі пробудився дух суперництва, дух боротьби, гордості і гідності. Що їй та гульфем? Родлива, здорова, нахабна? Хай! І що їй тут усі? Що сам цей понурий чоловік із замотаною, мов попівське, немовля головою? Усіх перевершити, перемогти, зневажити, показати їм усім, що вони знали хурем. Хай знають, яка хурем і що вона може. Якби не ця гульфем. Якби Настасю випхану поперед красуні одалізки, вона б співала свої співаночки без вогню і без бажання, була б просто ще одною з цього натовпу. Але на щастя, чи на нещастя, хтось, валі де, хто ж ще зробив так, що та гульфем своїм торжествуванням запалила в душі Настасині таке шалене полум'я, яке коли й не спалить когось стороннього, то вже її саму Напевне. Вже й не чула, як співала гульфем, не бачила, як безсоромно вигиналася перед султаном, не помітила й поруху султанової руки, слідом за яким біля повелителя умить опинився кизляр Агай і подав султанові легеньку хустку з барвистого мусліну. Султан пересунувся на троні, зготовлявся встати чи що, мабуть, щось хотів зробити. Настася не знала, що саме, але й, не знаючи, злякалася так, що вистрибнула на підвищення, де млосно вигиналася гульфем, а євнух у білих вовняних панчохах, боячись відстати від гуррем, мерщій поволік за нею свій барабан і наштовхнувся на розгнівану гульфем. Аж за у порожні його інструмента, і для гульфем усе пропало. Валіде всміхнулася ледь помітно. Махідевран засміялася неприховано. Султанські сестри перезирнулися з усміхом в очах. Сулейман хоч і не піддався сміхові, який запанувався до його найближних жінок, але передумав підводитись, застався сидіти, вмостився ще вигідніше і щільніше. І тут Настася заспівала голосом високим і сумним. Барабан ударив, Маленька витка постать вигинисто пішла колом, полинула, полетіла, мов, промінь, мов, сяйво, швидше, швидше, і вже летів самий голос на золотій хвилі. Ніхто не бачив Настасі, тільки чув її глибокий голос, а вона не чула себе, не бачила нікого і нічого, лиш себе, всю. Змії червоного світла струменіли по її волосю, тіні падали до ніг,